Я хотіла знайти троля. Мені здавалося, що я з ним упораюся сама. Розумієте, я ж так багато про них читала. Урона аж паличка випала. Невже Герміона так відверто бреше вчительці? Якби вони мене не знайшли, я була б уже мертвою. Гаррі запхав йому ніс паличку. Арон звалив троля його ж добнею. Вони не мали часу когось кликати. Коли вони прибігли, троль уже намірився мене вбивати. Гаррі з Роном вдавали, що все і справді так відбулося. що ж, у такому разі", мовила професорка Макгонеґел, пильно дивлячись на всю трійцю. "Міс Грейнджер, «Дурне дівчисько! Ну як ти могла сподіватися власноруч подолати гірського троля? Герміона схилила голову. Гаррі занімів. Та ж Герміона ніколи в житті не порушить жодного правила. А тепер вигадує й бреше, щоб витягти їх з халепи. Це було так несподівано якби Снейп, скажімо, почав роздавати всім цукерки. «Міс Грейнджер, через тебе Грифіндорф тратить п'ять очок», сказала професорка МакГонегіл. «Ти мене вельми засмутила. Якщо не маєш жодних травм, іди до Грифіндорської вежі». Учні закінчують святкову вечерю у своїх гуртожитках. Герміона пішла, а професорка МакГоннегел звернулася до Гаррі Рона. «Що ж, я знову скажу, що вам пощастило, бо мало хто з першокласників наважився боротися з дорослим гірським тролем. Кожен з вас здобув для Гриффіндору по п'ять очок. Професор Дамблдор знатиме про це». «Можете йти?» Хлопці вийшли з кімнати і не мовили ні слова, аж поки піднялися на два поверхи вгору. Як гарно не чути страхітливого смороду троля, не кажучи вже про щастя не бачити його. «Нам мали б дати більше, ніж десять очок», – невдоволено буркнув Рон. Ну, тобто більше, ніж п'ять, якщо відкинути ті, що втратила Герміона. Слухай, а вона класно заступилася за нас, визнав Рон. Але ми ж її врятували. Ну, її, може, і не треба було б рятувати, якби ми не замкнули її з тією потворою, нагадав йому Гаррі. Хлопці підійшли до портрета гладкої пані. «Свиняче рило!» – гукнули вони і ввійшли до гуртожитку. У вітальні був гамір і тіснява. Кожен пригощався святковими стравами. Лише Герміона самотньо стояла коло дверей і чекала на них. В якийсь час усі троє розгублено мовчали, а тоді – не дивлячись одне на одного, разом сказали «дякую» і рушили по тарілки. Але з того моменту Герміона Грейнджер стала їхньою приятелькою. Бувають такі події, після яких просто не можна не стати друзями. І однією з таких подій була їхня перемога, над метровим гірським тролем. Розділ 11. Квідич. Почався листопад, а з ним і великий холод. Гори довкола школи стали скидатися на брили сірої криги, а озеро виблискувало як сталь. Землю щоранку вкривала паморось. Із горішніх вікон